Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pada kalimah itu A'udzubillahimina syaitan rajim Minas sama'i mimma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Mungkin itu bacaannya um, Ini ialah hukum idra ma'al ghuna Bukan hukum wajib wa'al ghuna Memang mimnya bersabdu Tetapi Ia ialah pertemuan mati dengan mim dalam dua kalimah Min satu kalimah ma in satu kalimah idgham berlaku dalam dua kalimah nun mati bertemu mim uh, mim matinya ada sabdu menandakan masuk sempurna jadi idgham ma'al gunnah kamil atau idgham bi gunnah kamil mudah-mudahan beri sedikit pencerahan wallahu alam